מלכים ב', פרק י'. ולאחאב שבעים בנים בשומרון. ויכתוב יהוא ספרים, וישלח שומרון אל שרי יזרעאל הזקנים, ואל האומנים אחאב, לאמור, ועתה כבוא הספר הזה עליכם, ואיתכם בני אדוניכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק, וריתם הטוב והישר מבני אדוניכם, ושמתם על כיסא אביו,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 ויומר, שימו אותם, שני ציבורים, פתח השער, עד הבוקר. ויהי בבוקר, ויצא ויעמוד, ויאמר אל כל העם, <שימו> צדיקים אתם, הנה אני קשרתי על אדוני, ואהרגהו, ומי יכה את כל אלה? דעו אפוא, כי לא יפול מדבר אדוני ארצה, אשר דיבר אדוני על בית אחיו, ואדוני עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. ויח יהוא את כל הנשארים לבית אחאב ביזרעאל, וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו, עד בלתי השאיר לו שריד. ויקום ויבוא, וילך שומרון. הוא בית עקד הרועים בדרך, ויהוא מצא את אחי החזיהו מלך יהודה, ויאמר, מי אתם? ויאמרו, אחי אחזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. ויאמר, תפסום חיים. וידפסום חיים, וישחתום אל בור בית עקד, ארבעים ושניים איש, ולא השאיר איש מהם. וילך משם, וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו, ויברכהו, ויאמר אליו, היש את לבבך ישר? כאשר לבבים לבביך? ויאמר יהונדב, יש. ויש, תנה את ידיך. ויתן ידו, ויעלהו אליו אל המרכבה. ויאמר, לך איתי, וראה בקנאתי לאדוני. וירכיבו אותו ברכבו. ויבוא שומרון, ויח את כל הנשארים לאחאב בשומרון, עד השמידו, כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. ויקבוץ יהוא את כל העם, ויאמר עליהם, אחאב אבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. ועתה, כל נביאי הבעל, כל עובדיו וכל כהניו. קראו אלי, איש אל יפקד, כי זבח גדול לי לבעל. כל אשר יפקד, לא יחיה. ויהוא עשה ועוקבה, למען האביד את עובדי הבעל. ויאמר יהוא, קדשו הצרה לבעל. ויקראו. וישלח יהוא בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לוה. ויבואו בית הבעל, וימלא בית הבעל פה לפה. ויומר לאשר על המלתחה, עוצה לבוש לכל עובדי הבעל. ויוצא להם המלבוש. ויבוא יהוא ויהונדב בן רחב בית הבעל. ויומר לעובדי הבעל, חפשו ורעו, פן יש פה עמכם מעבדי אדוני, כי אם עובדי הבעל לבדם. ויאמרו לעשות זבחים ועולות, ויהוא שם לו בחוץ שמונים איש, ויומר.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 ויתצו את מצוות הבעל, ויתצו את בית הבעל, וישימוהו למוצאות עד היום. וישמד יהו את הבעל מישראל. רק חטאי הרובעם בן נבט אשר החטא את ישראל, לא סר יהוא מאחריהם. אגלה הזהב אשר בית אל ואשר בדן. ויאמר אדוני אל יהוא, יען אשר הטיבות על לעשות הישר בעיני, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. ויהו לא שמר ללכת בתורת אדוני אלוהי ישראל בכל לבבו. לא שר מעל חתות ירבעם אשר החטי את ישראל. בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל. ויקם חזאל בכל גבול ישראל. מן הירדן מזרח השמש את כל ארץ הגלעד הגדי והרובני והמנשי.